صلى الله و سلم على سيدنا محمد سيد الرسل وخاتم الانبياء بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا يجمع لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ستجعه الى محمد وعلى آل محمد كما صلیت الآلاء ابراهیم على آل ابرائهیم إنك حمید مجید اللهم باریک على محمد وعلى آل محمد كما باریک تعلیب رائیم على آل ابرائهیم إنك حمید مجید نبي صلاح و السلام تسیرت سلسلہ شروع مککی د سیرت بیان کې د مکی د راتلو تورونو نه په خبره دا ور دور خفیہ دعوت دغې مختصر تذکره شوه کالا خفیہ دعوت و. انفرادی انفرادی پخلک و محنت که دو و خلق اسلام ترب ترات لگ بیا تویم دور اغبیا ایلانی دعوت بری کالابات ایلانی دعوت شوروش و مخکم ویلیو چی پدی خوفیا دعوت که یو سلور کارا تقریبا 9 صحابه کرام چې کوم اسلام تراتل او داسې کم تعدادو کسانو نو دغد 3 کالو دعوت دوران کې پیښول نو 20 فراتی کا ورن شروع او 20 ایمی ان پیراധികارونو کی یو منځو او دین تاس نفس د زان او د نفس اسلام ايش کارونو کې یو دعوه او تم تاجینی سمره خلکو چې په اسلام راول نو د اسلام راولو سره یو او وی دا ور سره ور سره سومرا دا الله کتاب چې بنازل شو نو هغه تعلیم او ویستکړه وکېدا هغه ایتونه په خپله کې د لوداغه احکام او تعلیم وب او به په فرض باندې مهنته د دې اسلام چې تېدا کمرزائل بد اخلاق بد خونه دی شیرکی یا نور اغا او خوا اخلاق ورک پیدا جی او اجتماعی کارونو کے تعلیم او ورسر د دز مداری دا, دا چھر مخ کے مزید د دعوت کار جاری ساتی دا درکالا پس یا اعلانی دعوت شورو شوید پسلورم کالی خود قرآن پاک صورت شعارا دو نمبر آیات نازل شوید چوانزر عشیرتک الاقربی سو کوئی دی آیات سرا اعلانی دعوت شورو شوید سو کوئی دی صورت حجر چورن میں آیات فسدا بما تؤمر وعارض عن المشركين دی آیات سره اعلانیا دعوت شروع شوهل او چریدی چینوه فسدا بما تؤمر روس ترغله برحال وکله چې دا آیات نازل شو چې وانذر عشیتك الاقربین معنی داوا چې پیغمبر ادا خپل نيز دی خپل خپلوان دی او یراوه دی ته دقیق بیانه بس د دی آیات بنو زول سراو پدی دا الله حکم سرا نبی علیہ السلام خپل خپلوان راغون کرد خپل خپلوانو کې بنو حاشم قریبی خپل نو بنو حاشم او خاص کر بنو عبد المطلب. یعنی دا عبد المطلب اولاد چه دا دا ترون تربوران جن ترون او ترزامن وغیره نبی علیہ السلام وراغون کرد او دوی سره خبره کرد چ پاری کی دا ابو لہب هم تقریبا دا خاندان 40 یا 45 افراد بنو هاشم دي تر او بنو عبدالمطلب دي خپل ترونه یاده <تصفح> ترونه زامن وثار 40 45 ټبر دي علی رضی الله تعالی نو روایت کئ چې دا آیات نازل شوې از اشیره تکل اقربین نمات نبی علیہ السلام یا د ندے آیات نزولنا بعد چې تلال شاہ دا خوراک انتظام ہوگا دعوت ورکا روٹین انتظام ہوگا دا, دا قبیلہ بے پس طریقہ را گنڈولنو یا لکا ما تاسولا دعوت کرد کورته تے رو او ما تے وی تیو سا غلا سا تا دا دور پیمانا را. <تصح> لکه نن سبات طول او وزن چی بس ساده سیو غنای چی دړې نی مګنا دړې نی مغلا هغه وخت کې اوربش او دا چهله یو ولې دا لاس دا او یو پیاله کې پې پی. دا ویرا وړه مار وړه دا کسان چرالل په دې کې د نبی علی السلام پرونو کې دا حمزه رضی الله عنہ، عبد اباس ابو لهب رضی ابو طالب رضی دا کسان ټول شامل دي. نبی علی السلام چې دا شي نه کړه، علی رضی الله روانل بيته وي بسم الله تعالی پونو شروع خوراک شروع خوراک یې کاوه. سره د چي دا خوراک تقریبا کم د چيري راولې شي، نو دا تقریبا د یو یا ځاد نه دو کسان لپاره کافی کیږي. دی خوراک وکړه. او پورا کسانو دی چاریس پینتاریس کسانو سانو و, و بیام بچ پاتیشو موجزه با او ای ما تا بی دخا پی روڑا او پیاله پی بی اپا دیو طولو بانیو سکت خوراگنا چی کل پاریخ شو نو نبی علیہ السلام س خبر کول غستل خود دی که ابو لحب دا دا سن مخی نا شیطان او دا روان غنتیو نو دیخو پویو زکر چی نبی علیہ السلام دی نا مخی دعوت شروع کرد دی مکه والا خبرږي خو داده چې پدې سره اکشن ناقص په حالت دای چې په ځای اونې کړه لګیا به نو ته پوښیو چې له خو سره خبره کی نو ابو لہب نبی عليه السلام خبرو ته پرې او دیوه چلکتاه په دې وروټه باندې ډېر لوی جادو کړو دا جادو خما چرته عمر کې نه دي دېګه په پیداغو جادو دې بس پدې خبره و یا خلقه اورو شو د نبی علیہ السلام سره خبره ترونه او بازو سیرت نگارو د دې کلی چې دا روټه موټه او خړلې شوې نوې ابو لہب د نبی علیہ الصلاتو والسلام ته وایي فتکلم ودع سباتا بس خبره کوم خدا سوک چې دا صابيان ځان نه لری اصحابي وا دیا د چکم مسر مرګری سابيان م نه نی دینواله د نه نی دینواله او بیا ورته وای چې تافو د خپل بلار عبدالمطلب د بچی اولاد راغون کړل خدا د تویم چې پاین اولاد تا قتل بنی ابي کا بالعرب قاتبہ ستاده بلار ینی د نیکه د بچو د دې ټول عربو د مقابله و نشته غره مطلب ته کوممګا د دې ټول عرب مقابله ته ودره خودمو وسنړې شي موږ سره خلک یو د ټول عرب دي صدا خبرې د ټول عربو خلاف او د شي نور خبرې ترې او نبی الله صلوات و سلام ته سبد رضيه او په دې طریقه دغه مجلس برخاش د ظالم بس ا مجلس لاس کې واغ چالاک شړېده مجلس لاس کې وایې او بس نبی الله اسلام غلیش بس دغه حکمت نوبي الله سلام په غلوشه چیرې را شو اسکو سرخلوي خو خبره خرابيږي نه بس دلش سروځي بعد نوبي الله سلام بیا اجير زلاله ما ته وی چې بیا دعوت وکم نقصه بیا دعوت تنظیم موقع ہو. او نوبي الله سلام خلک را اون کړل همدا خپل خاندان کله چې خوراک ستاک کو شو نو نوبي الله سلام یکدم سندستي خبره شوړه صدازل ابو جهل ابو لهب مجلس وی لاس کیوانی نبی علیہ السلام خطبه وی چې ان الحمد لله نحمده و نستعینه احمده و استعینه و و اؤمن به و توکل علی واشر اللہ و شد الله الا اله الا الله وحده لا شریک د خطبه وی او غزرې خبرې خو یاد وی چې د نبی علیہ الصلات و السلام دا خبرې چې رکادات ته د ټول قوم مقابله ته درې ودا سیاق نو نبی علیه السلام دا دی خودبین ابادوه بی چه انر رائده لا یکذب احله رائد دا عربو که دا طریقه با او قاتله با روانو ونو مخ که دا سحرات کسوله گا گو, گو رسوبومو با حالات معلوم کن نو نبی علیه السلام ارته گو را قاتله با چه مخ که دا سڑه ولی گی و واپس را دروغ نوی گی مطلب ای نظم څاوسو دا پردا سیملا کا را قافلین مخلی غلې شوې سړې زه وتاو ست رشتیا ها راتم چې مخې د ثرا روانه ځکه پیغمبر دی وحیدوته زه دروغ نشم وایې زه به سي کو او وته و والله الذي لا اله الا هو اني رسول الله اليكم خاصه والناس عامه باغ ذات منه قسمی چی دا غنه اراوا بل معبود د عبادت لائق نشتره زه ستاسو ده پار رسولیم خاص کرتاسو ده قریش و ده قوم ده پار او ده عام و خلق و ده پار امومن او بیاوتوی نبی علیه السلام چه والله لتموتن کما تنامون ولتباسن کما تستقیزون تاسو با داس مره لکسی نگه چی تاسو دشمیده کیه ده خسی بربانی مرگم یورج رایی چیم او تاسو به د دقت بیا د قبرونو نه قیامت کې پورته کیږی له څنګه چې تاسو د شوی د شور صار را ویښ شو را پاس او بیا به تنبیہ رساله فرمه شي ولا تحاسبون بما تعملون او تاسو ربصاصو د عملي سات کتابان کی کیه روانا. او را سره روانه او بیا بهอัลتو ان الجنه جنتو ابدا او النار ابدا یا به مشه جنت دی یا به ان شاء ندانهویر زرا اول خبری یی قوم سره اجتماعی طور چلایه الى الله دعوت ورک پر خودبه خودبه پدی خبرو وک او سره دا چی روز را روانه د ایساد کتاب پکې کی مرشد تا دا مرنه بعد جونش تا اوس ته الله پیغمبر را دی ګره مجلس کې علی زیلان هوئی چې ټول غلی زک شرم اه نو دا مطالب بیا نبی علیہ السلام وکړه چې ما سره پدی کار کی زما دعوت قبلون کې سوق دې ما سره تاسو کې تعاون کوونکی سوق نو یې چا غو نه و وې زکه څون مزه پاسې دم ما ته یا رسول الله ز ده شرمال غړې نو همختي ایمان وروړل کنه تاسو د مجلس کې لري کشر یې نور وعده ما دا مادة خبرو نو روايات د سیرت کې را دي چې عبد ابوطالب هم خبره کړې ابوطالب دی پسی خبرو کلا نبی علیہ السلام تاویی وی ما اشتا تزدیقا لحدیثی استا د خبرو چی دینو زد تزدیق بوم خبری نیسی یی و ما احلا کلاما او بلداد چی استا د خبرو نخواگی خبرې منشی خبرې دیری خیلی ابو تاریب و تاویی خوی دادا غیران نفسی لا خوی او دا تا غوننیله فرراقی دی بد مطل خو دومره ده دا را تګرانه ده چې دنیکو د پلاردينین پردم خو نور به د سره مطلب خبره داوه چې تاون به د سر کوم خودین نه پردم ده اوله ه په ک رو داګل او بل زلم مجلې خراب کړ نو بیا د اسلام ته حاض والله ات قسم د دا ډیرې د خافغانانو بې خبرې چې دی سر برده رو لیه مسئله جوڑی بس پدی بان بار حال ام ازلیز برخواست خوشو نبی علیہ السلام خو پدی پوشو چیزا سا حمایتی پیدا شافت المطلب خو ابو طالب خو حمایت خبرو خو بس نبی علیہ السلام دا ماسوس کله چیزا زمان دی دعوت سا فائدہ خو کلدون قدره دا د نبی علیہ السلام اول خاندان ته دعوتا او خبرو رو دی روزو که بیا نبی علیہ السلام عام مکی والا تھا قریش او تبیا دعوت سوچ وکاو درکی بیدا جوړ کرو چورز نبی علیہ السلام د صفه پره غونډه او پدې ډیرے باندې جوړید نو سم چې کله حلق حج عمره لذي صفه مروا کې کوم منډې وای نو د صفه دا غونډه اوس موچتا نو خو ځا چې ډیرے غونټه کاری او وخت وکيلي شې روچت غرو ورځ بار, بار, بار برائی برائی مارواغه ډیره په کیسپتم نه لګي چې سړې ماروا تر په تلاډ شي نا غزمکه سره زما کښې راغلې نو مکه خدا ډیر جور زه وکړنه دا خو دوی بار بار برایان یو کړی نو تاسو ګوره نه کعبه چې د بیت الله متاف ته خلک د جمعات نه پسه کوجی په پورو ورکوجی معلومه دا چې څو سال زما کاغلا دا خو بریښوې د جمعات د ښې وی خبرم دا کوله چی نبی علیه السلام عام قرهش و, و, و دعوت ده دا پارا پا دقا صفا باندې در باند. او دره دره دره او چه تا او نبی علیه السلام آوازو کو یا سباحا یا سباحا دا در عرب و طریقه و چی کلب دا سی سخترناک خبر و او قوم بی خبرون دا سی دیره تبا دره او پلی کپڑی بی اویسته او کپڑی بی دا سی پا حوا کیو بالی کپړې به او دا आवाज به ویا سباحه لکه سار وخت چې بچا باندې په غفلت کې دشمن عمل کوي کنه نو دا شي خطرناک مقابه نوي دا आवाज کو نوبي عليه السلام आवाज وکړ خلک راغوم او نبي عليه السلام و اني انا النذير العريان دا شنو روايات کوم رازي نبي عليه السلام رسل صفات بیان کړه ذس دا پارا اګه بربړونی راون کې بربړن چې تاسو خاطري په مقا کپڑے و باسه او بروخيږي او واس کوي خطرې خبره نووې رسول الله خو حیا نه کې انسانو د شریعت نه خلاف چې کپڑے استوي خدا دشي دوي چې له کور څخه هغه سي تاسو یې راون کې خطرې خبري خلق راځي نبي عليه الصلاه والسلام تر راغون شي کله چې راغون شو نو سو بعضو بازو کې که چه یو عام آوازه کرده بازو روایاتو که او دا سی رازی چې هر قبیلی ته چداو چدا آواز کرده لکه یا بنی فحر یا بنی پلان یا بنی کاب بینو لوئے یا بنی عادی دا سی هر دا قریشو تبر تبرت آوازو لیبوتونی من قریش سون چه دا قریشو خاندانونو هر یو تے آوازوار په دې اواز سره خلکو چې د نووي رسول سلام اوواز وره نووي رسول هم خینو صادق او امين او رښتيني او نیک با اخلاق او نسوق پخپل رادل او څوک چې وزګار نو چا خپل ځي يا غلام رولې غورشو غره د محمد سوي صلی الله علیه وسلم سما سره سچاله خلک چراغون شو په دې کې د اتر ابو لهب امر راغله دا بې ایمان خوراته د شیطانو کارون لګا نه چې راشه دې بدل تصویر دې ته ایمان را سوچله د خبره رچ وګوره دا سوره د الله پغزه بختره بس د الله کاری کنه چې دیلہ ګیا دې ټول عربو ته لګیا دې دعوت ورکي مکیه باندې پقوم کېم خلک اسلام ته راځي زکه سوف ناراضي دا نور ټول غلی نازي او د قوم نبر خلک دا نور قبول خلک هم راضي بده باندې اسلام ایمان روڑی انہوں نے بی علیہ السلام مری رکڑی او دا بدبخت د خپل تر دینه علاقه تنور زمینو په دې تروالي خو او په دې رشته خو سره درګه کنو درګه نور انتغلش. خدا خدای تعالی بس قد غصب ولانتو بہرحال نبی علیہ السلام چې خلق را جمش نو نبی علیہ السلام خلق او ارتوی سچاله یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحت را, را نبی علیہ السلام وتا یا سو خبر یو یوه لو انی اخبر اخبرتكم ان خيلا بالوادي تغير عليكم فانتم مصدقين کزده توم چې د دې دیر ډیرانه اخوا یو فوج را روان دی او پتا سره حمله کوي او بمانه سمح یار نو دیو ته جواب کیو ما جربنا عليك الا صدقه جربنا کا مرارا او په تا تجربه شي چې تا مې شریشتیاوي نو مې په یقینان ستاسو د خبرو تذک وکړه نبی الله سلام مې خچ تذک کوي مې او خبر را تبلو کو هغه دا چين نذيرل لكم بين يدي عذاب شديد ذ ز... يو لوی عذاب پتا سور روان دي او دا هغه عذاب نا مخه مخه زتا سوروم او دمو دويو ايوهناس کو لا اله الا و تف په دې اساس باندې دوه ځکه لريونه دوه یې مارو سولو معنی او د الله د توحید پایج ده خبره نبی صلی الله علیه وسلم په روایت کې دا راځي چې د خپل قوم ته بیا مخاطب شو فرض پرته आवाज کړي دا شی وای یا عباس پریا تر ده ترته وای تروري وای یا سفیه بنت عبدالمطلب عمت رسول الله لا اغنی عنک من الله شی اترو رغزت الله سنشم در ګول تر تاسرز سنشم که کله دنیا سغواړې چې تر کم خوله ګندازا چې دنه په نقصان اختیار مې نشته تر څو له است الله نه بچاو سلار مې نشي دارن یوم خوانې فاطمه زهرا ته مې خللتم کنه چې زغورې تانه شم فلا سورې دا الله دارن قبيلوت ازان زان لا اوازو کو یا بنی فہر انقذوا انفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا اے بن فلان او اے بن فلان اے بن فلان زغور تاسو نشم خلاصونې ځان د اور نه خلاص شه نو د الله توحید او زما رسالت اومانه او باځې روایت کې دا راځي چې مجموعه ټولو ته یا ما شر قریش اشتروا انفسكم من الله اے قریشو دا دا زانون جهنم تربت رواندی نو دا دا جهنم نبچه چکی نبی اسلام السلام دا قسم دعوت ورک ابو لحب و لالو هم دا غد موجود اچه دا خبر وارده نو کان راواغس او نبی علیہ السلام دوئی تب بلک لسائر اليوم علی هزا جماعتنا طول و روز تباشا مندی دیل را غن کرد ظالم او کان راوا او سوي مشکي نبي عليه الصلاه والسلام برحال پدي سره موږ مجلس خور د د د او دې الفاظ د وجه بیا الله رب العزت د د په جواب کې او د نبی عليه السلام په دفاع کې د سوره لہب نازل په غوګه ځکه یقینا پیغمبر ته وسوره تکلیف رسیدلې چې نبي عليه السلام ته وي تبلل کله سایره اليوم الهاذا جماعت من دې ما څلو راغون راغوم چې خدایان سني شي کولې او استاذو پلاذا نه ک دین غلط ته مو منيو دا سپدې را دی ورته وو نو الله رب لذذغه صورت بنبي عليه السلام په پا پاکي رولېږي چې تبت يدا ابي لهب وم وت بارحال دقه بنبي عليه سراتو د دغه آیات د نزول نه باندې ځوان زر عشيره تقربين د یوې خصوصي دعوته بل قوم ته خاندان افرادو ته لقبونو شم او دارنګ بنو عبدالمطلب او د بیا تمام مکی والا د صفه په دې غونډه راغونکړل او اړی سره د خبرو کړه دعوته په لور بیا بیا دې نابات د بازماوي رائے دادا چې دا فساد به ماتو او مروا وارزاني مشکی دا یا ترستوبیا نه دي چې بزرغ خبره لا شروع شیده آیاتونه مراله او پیغمبر ته د ویلو شې چې پیغمبر نور د خبره خو واضح کوا نو نبی رسول الله پر دعوت نور واضح کړ او د مشرکین په دې شرک د ديډ خدایانو په با بوټلانو باطل واري د دې په تور طریقو او رسمو ریواجنو باندې رد شوو بس خلکو په دې ردې کانزل پیغمبر د دې خبرو خیال مسا تا برحال نبی علیہ السلام د دی آیات چې فسدا به ماته مر د دین نزول نه بعد خخکارا میدان تر هوت او دا دعوت جاری شاته او د شرک د اوپر بیسکنیه کوله د نبی علیہ السلام به زیاده طریقه وا چې مختلف مجالس او تبعت بازارونو تبعت ان تبع خلکو تتاوت ورکو کلوه دخل به یو مجلس ثورغه یا قوم عبد الله مالک من اله غیر دا تاریخو د نبی علیہ السلام دغه دعوت هم شروع او د دې سره سره نبی علیہ السلام و و او دې صحابهو چون کی دعوت شروع کو ناغه عبادت او موس بهم بيت الله کې کاو خلکو بليده او خلکو په دعوت قبله د نبی علیہ السلام به دین کې شامل ایدل برحال بیا د غنا بعد مشرکین او چې شو ذولدل چې دا خلګي دي راست راځه دې محمد صلی الله علیه وسلم دا دعوت او دین عام کیږي او خلک لګيږي چې سرمرګ لري کیږي دته خطر پیدا شي او ډېر انتهای ووځي د ویران الکینا الصلسو جو کو سچوږه دساسه د پیغمبر سره او د دې کار سره سچوږه نو هټې نقصان نقصانات دې تداخ کارېدل چی او خدادا چی زمونږ پلاړ نک دین به ختم شي بل مونږ ته زمونږه مشران ته به وقوف وي حالان کې مونږ هډیر لویل یا قلمنديرا کې ابو جهل او پلان ابو جهل او دجیل یا قلمن وکړ او دی ورتاب الحكم میں فیصلو واله او ابن خلف او پلان پلان دا دې قلمن خلق دی او دا ته به وقوف وی. او بل دا نقصان نه چې واعبتی لنا زمونږ دین ته بدرد وای زمونږ دین غلط غني دارنګ بلدا کوي چې د بلار نیکه دین نه زه خبر کوم نشو برداشت کولې نو په دې خبرت به سوچو سوچو اخر کینا استل د دې علاج بسی په لو کې وی دا শিকاو اول دا تر پوې یو ابو طالب دې په غلې له لو ته نو دوی په اول خبر کو ځکه چې ابو طالب د نبیع رسول الله دا عبدالمطلب نه بعد پروارش کړو دا سرو هی مشر گنه لی که ده نوی دی راله نبی علیه صلی اللہ و سلام مطالب ابو طالب او د تیویو گو رد خبره چې ستا دادواره لگیا ده ده غصی ده سی خبره کئی نا تولو ده زمون خدایان و رد کئی مونگتا بیوکوف د پلار نیک ده دین خلاف ده وغیرہ زمون دپلار نیک دین ده ختمولو کوشش کئی تالر آغلیو تا سرا ده ده مطالب خبرو دا قرش دا ابو طالب لا دری زل دا وفدونه د مکه والاو سرداران و مشرانه اول زل وفد چراگیانو دا تولی خبری ورطاو کرده ورده دا, دا خدایانو تبدوی زمون دین با نعیب لگی منت نادان و احمق وی زمون بلر نکت گمرا وی دارن او ته چه ده هم د د باندې غلې نو یا خدا س وکه چدده خبرو رد وکه او یا د حمایت پره را نو عبد ابو طالب چې د خبره وره دي داخله کې داسې په نرمه باندې پوې کړل او رخصت یې مطلب زه خیر ته په پوې کمدا سیاغس واپس وکړ نو نبی عليه السلام خپل دعوت او د غرنګ د له کتاب تاریخ تعلم سا ساتل یقیناً کافر مکی مشرکین او دا حالت دي د چهره ده خبره هو سروغ تا مونشه نورم دي استراب کی شو او شو دوباره پیارا جمع شو معززین غړغړ سرداران ابو طالب لا پیارا ره ورته وي ته زمون مشری عمر کلم عزتمن سره ته تم دا درخواست کو چې ته د حاصل وراره ده خبره نه منی او د دی چیدې نو زموند د خدایانو بدرد وای زموند د پلاړ نیکه تذلیل کوي نور مون صبر نشو کولای نو یا خدادا چې تم منسته شې زمونږ او د د منسید خبره په اساره او یا د مخنه لری شې بے وسر مونږ نو ابو طالب چې د دې د خبره ورې دا, دا, خبر دا غوسه نو د په شو چیرې دا قوم خو غوسه دی نده پریشانش وزویه سه طریقه سر رخصت پرد دیکی نبی علیه صلی اللہ و سلام را کور دو نبی علیه صلی اللہ و سلام سر خبری شو روکڑی نبی علیه صلی اللہ و سلام پوشو چه در طرخو میں اس نور برداشنی شو کوری و نبی علیه صلی ته و سلام تے اون وی چوگو رستا دا وجه پا ما بانده دا سه ناقابل برداش بوج را روانده اکوگو را قوم را تا طولو چه چودا نبی علیہ السلام چه وره دل نبی علیہ السلام مات جواب کیوه ترتا چې پالا میرے قسم چې دا خلق کنور را كوس کیولاس کیدا کی اوسومه په پبلاس کې نو دا, دا خپل دعوت او خبره نه پرې او دا په دې مو کې ول یو لالچمر هغه دا چې خیر کده مال غاڑی دولت غاڑی مشریغ غاڑی خزغ غاڑی اوبین زدل لالچو دی ور کړو نو یا نبی علیہ السلام وستور اغله له یا په دغه مقرره نہ چترورتہ کلہ دوی نو نبی علیہ السلام ته جواب دا ویل چھ زما د پالا قشمی که د انوار یولاس اوس نو ما بلاس کی راکی نو ما د اللہ د دی دین د قران د توحید د تبلیغ او د دعوت نہ منکول نش یخد اللہ د دین غلیبی کی او شرک پر ختمی کی او یا زنے موذبہ ہلاکے گا یعنی دو خبری دی یا بد دین غلبی او یا ما ملکے دونه بل خبر نېکي او په ديكي د نبي عليه السلام په سترو کې او خيرا او پاسه وو اچي لگا ايو تر هيمايتي وغم جوړي لاسوارش او ډېر سخت خبره دا همون دي قصو په شګلولو کنه چې دا به ال تصحالات بارحال ديکي ابو طالب چې د نبي عليه السلام د استقامت او کچري خدا خبر خبر نپری نوی آوازی وطاکو. خپل خبره نپري دوی اواز وته وو دا څوک کا تختي قوت کا زه دشمنانو دشمنانوطاله کوم او نه هغوی مګرتې او حمایت ممس السلام بیا خپل داوت دیری بیا چې د پې شو حالات تو قتل چې دا سړی خو نه منې کېږي او مقع هغه کارې راست د تیز نو په دریم زل بیا راغلی ابو طالب بل او ورتهوي چې و راغه ت خو د خپل روواه د حمایت او مګرتیا نه دستر سرباره کېږي نه او خپل خبر نه پل خموږ یو مشوره تعالی درکو یو ولکې ولانا وس نوځوان اماره دی ولیت د ولیځو او وتور وې د معلومه په دې مکه کې چې دا الګ ډېر ښه سم ده عقل منم ده نوځوان ده مونږ وتا ته د خپل زوی درکو دا لا بتځه الله زوی کې د محمد قزای صلی الله علیه وسلم دا محمد مونږ تاوار کوم به وجو مونږ به وجو دا به سازوي شي د با دار ټول قوم د دی غمم خلیس چی او زستا رو عروض از وی پا زیدون از وی پا زیدون از وی پا دیدش ابو تالیب تی دووی ابو تالیب چی کلا دا خبر واردن اووی او پالا میل قسمی تا سو خوما سر دیره بدترین سعودا کوای از سینگه سعودار زدی خبر زوی قتل تاوالکم بچه او سازو بچی دی او پالا مولویکم دا چی با خبر داد اقل دا. سازو بچه بزولی اوم بل بچي او قتل دا والا کو دایک لري نشکره مشر متعم بن عدي ابو طالب توي چوګره مون تعالی ډیر د انصاف او راي راوړی دا په دې بعده قوم د مصیبت نخلايش دا قبولک ابو طالب او توي دا د انصاف خبرونه تا سم سره انصاف هو نکو تاسو او دې محترم دیوي تر اصل کې مازدی لکی او تا دا قوم ما پسی راوسته او تا دا سی اتره بس قرآن شو چی دا تالیب دا خبری واری دی بس او اتر بید نبی علیہ السلام علی لنا نمقابل شور وقربی نبی علیہ السلام خلاب ابو تالیب خبل دا دو قبیلی راو گسته بنو حاشم و بنو عبد المطلب دیتوی دا محمد حمایت بکوئی صلی اللہ علیہ وسلم زکتا زمون دا خاندان لکل. او دوی د خلاف قیدانور قومونه دا زمون تربوران دي نو تربوروالي شان توا کنه انور تربوران نو بنو هاشم او عبدالمطالبن طالب د تخپل ترون دي بنو هاشم دا غنیکو خاندان تربورانی او نور داسې قبایل لري تربوران نو وته وی د حمایت بکو بغیرت تو پیودري بو قوم قبیله او پدیس الکوتری زکدانور مکیوال او قبایل خلاف نو ډې ټولو د نصرت او حمایت مارګرته او ابو لہب پکیشری کی نشانی زنکم اتیو اتنورو تاوان شورو بہرحال دغه وخت کې بیا مختلف قسم مظالم ظلم و نازیاتی پیغمبر علیہ السلام او صحابه کرام شروع شوه چې اعلان دعوت ته او سخت مشکلات و یو راوی ربیع نے اباد وای نبی علیہ الصلات و السلام ما د اشپورو دو کې بکته چې ده مختلف مجلسون تتر مختلف مقیوه کتلی خلق چه بناس وی تا به دعوت ورکا وی ما سوک اوکاز او زلمجاز تا در وقت مشور بازارونو تا بازارونو لگه دل غط غط لکه دمون باده کلومنو که چه غط میلی لگه دقس سمو سمی بازارونو او سبا اوده مستقل نوی چه ما با اوکاز بازار کی او زل مجاز بازار کې نبی علیہ السلام دیدلیو چه دا آواز بے خلکو ته ایوہ الناز کولو لا الہی للہ الله تفلیو اے خلکو تا سو لا الہی للوائے نو کامیان پش او وی ورپسی دا تره ابو لحب ورپسیو نو وی کل چه با نبی علیہ السلام دا خبرو گرا کله با دا سوی نبی علیہ السلام یا یوهناز ان الله یا امرکمن تعبدوه ولا تشکو بشئ اے خلقو د الله خالص عبادتو که الله سره شرک مکوه مابولا خبر پسو اوه خلقو ته ایوهناز ان هاذا یا امرکمن تترکو ان تترکو دین ابایکو دته مانه ته تاسو د پلانې ک دیناله د بې ایمان اور پسې شاته روان دغره ډیر لا شو واقعیت شته دا مصفلح چه ورته دی که کم کسان ها جمری لی نام تور زمین پاکستانه نم دقو طرف تاوٹو لو کی باب عبدالعزیز بانه جو سڑه دا سیو سی دقو تا غٹ چوف رازی کبری وردوی مصفلح کبری اسی غٹ چوف دا مختلف علار تائف نو دا سید تائف تم دا سید ته مدینه تم دا سید و مکی تم راغلے نو دی منی یو راوی دی غوی ز یو رز را لمکیتہ په دې مصفری په چوک کې یو ځوان اوریت نبی صلی الله علیه و علی پر نور په ګرمه کې په رز ولاردې سار نمولی تر مصخین پهوره ولاردې نو خلق تیري لا تیري نو چرا سف قافله خلق تیر شي نو دی ورته ایوه الناس قولوا لا الہ الا الله توفیو اے خلکو لا الہ الا اللہ وائے کامیاب بش شرف مکوی توحیدو مانے نویزو تا پا ننداریم بوریم ویسوکو تا کنزلو کی سوکو تا بدی ردیو ہوئی سو پی تکانیو دو کی سو خور راواریو شیدی ویداغا حالت دیرے بل تر ابن قافل رائشی دیو ویعوازوی کہ ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ و توفیم وی ایوہ سر بیا حشر نشدہ چوکی وی بدے کہ حتا انتصف النہار تاردی چی ټکتا نارما شوونه وختنود دا یی غرمه دي دور زولسیو بجو کې تیز شي دا عرب زموږ دا خدغه غرمه ماسپخې نه باد دیږي جون جولای خو لیکن دا عربو عمل چونکی خطه استوا باندې نه هی پر 12 12:30 بجې کې نورینتي هيتی شي دیو جن حدیث کې راته چي تاسو ابردو بسلا مز يخوالي تبوز نه زموږ خو کو دا ی ډټکونو ګرمي نور زیاتې کې خیال می اوئ وی نه یخ یو خالد کوم ازګر طبيعري سي دماس مخين مو دغه هغه خطه متعلق وي ځکه چې هغه خطه سوالن او بار 12 بار 12 کې انتہیږي ګرمي دا نبي رسول الله میږي له ټچ دا نو تپش کوي باره دا نبي عليه الصلاه والسلام لګیا د دعوت ور کوي او وی دی کې حتا انتصف النهار نو ارتيش یعنی د ګرمي منس شو د تیز او ایزو بتوالالم پورم دی نو ځوان پدېخي یو ویجينر راځه د نبی عليه السلام لور او هغه ځان سره وو بلاس کې راوړې وې دته چوکا تل نبی عليه السلام وې جړ چې د فلارده حالته وکړه چې خورې شګې دکانې په بدل روانه نو نبی عليه السلام لور تې چې ما دا داوا چې چا مارکړه د خلکو سره داشي کړ او مخلاصيونه زله روان شي دا راځه نا پدی تر ای قوبانو دارن یو بالزمام صحابی دی رزیلان مسلمان شوه اوی مدینه تر عالم نبی علیه صلی اللہ علیه سلام تچم خاماکشو مواتی او دی پیجندو ای ما تایی چه نانا وی ما تایی چه زا آغا زمامم چه دا پلانکی مقبان دی بازار لگی دلیو بغرر بازارونه نبلی گی او زه د خپل قوم سره غلې او, او, او در خپل خیمه وا او خپل سوداګانې به خرصولي او تر غلې به د بازار کې روان وي یو خیمه ته باور لري ايته به سوي ماده تکتل او یو بوډا در په څیو او پکاړوش او خلکو ته به سوي وی چې زمما خیمه ته ترورسي دی وایتا وي ايوه الناس قولو لا اله الا الله وتفلو تا وی دا پدې کې هغه بوډا کانې تلاش کړي بیمارتي چې پام کا وزما خې ته گزارو نه دي زماته مخه ته ولاړ نو یو بوډا روان ابو لحابو کان نو هغه وقو میمن روانو له خوځه مسلمان شې روانه تعالی راغله منطقه حالات او سختې دې پدې کې راغلې وې ان شاء الله نور سر مظالم چې پدې دعوت کې پيګمبېر اسلام او صحابو تیشي ان شاء سيرت الكلاس في قول هذا استغفر